Чудеса, створені природою Ми захоплюємося рукотворними чудесами. Проте ніщо, створене людиною, не можна порівняти з тим, що може створити природа. Саме їй належать найсміливіші, найграндіозніші проекти, найдивовижніші чудеса на нашій планеті. Різнобарвні моря Якого кольору море? Здавалося б, дивне питання. Звісно, синє. Однак, насправді, вода в морі не завжди синя. Приміром, жовте море, що розташоване в Азії, відзначається особливим каламутно-жовтим кольором. Пояснення дуже просте. У море впадає ріка Хуанхе, що в перекладі з китайської мови означає «жовта ріка», бо її води мають жовтий колір через пісок Таким чином Жовта ріка робить жовтим ціле море. А вода в Червоному морі, яке розташоване між Азією та Африкою, справді має червонуватий відтінок, оскільки в ній багато червоних водоростей та коралів. Якщо ж говорити про Чорне море, то його так назвали не через колір води, а тому, що в давні часи воно видалося мореплавцям суворим і негостинним. Чорне море не дуже гостинне для своїх мешканців, його води на глибині понад 150 метрів містять особливу речовину – сірководень. Через це водоростям, рибам, молюскам та медузам доводиться плавати тільки у верхніх шарах моря. Іще одним морем із кольоровою назвою є Біле море, що омиває береги Росії. У зимку це море замерзає, укривається білосніжною кригою. Звідси й походить його назва – МЕРТВЕ МОРЕ Поблизу цього моря годі зустріти рослинність, та й у його водах важко знайти хоча б якісь ознаки життя. Ані медуз, ані риб. Води цього моря порожні, і його назва говорить сама за себе – МЕРТВЕ МОРЕ. Як не дивно, усе живе залишило МЕРТВЕ МОРЕ через звичайну сіль. Але ж морська вода має бути солоною. Так, проте у Мертвому морі солі в 10 разів більше, ніж у звичайному морі. Жодна тварина не може вижити в таких умовах. Чому ж вода тут така солона? Кілька річок, серед них і славнозвісний Йордан, постійно несуть свої води до Мертвого моря. Але подітися з нього воді вже нікуди. Вона випаровується під палючими сонячними променями а сіль залишається, поступово накопичуючись. Везувій У давні часи люди вірили в те, що в надрах землі розташована кузня бога вогню вулкана. Щоразу, коли вулкан береться до роботи, на поверхню здіймаються дим і полум'я. Саме тому всі гори, які вивергали полум'я, і стали називати вулканами. Проте Везувій вважали сплячим, недіючим вулканом. Ця помилка коштувала життя дуже багатьом людям. 24 серпня 79 року нашої ери жителі кількох міст Італії – Помпеї і Геркуланума, що лежали біля самісінького підніжжя Везувію, відчули дивні підземні поштовхи. Очевидець подій – римський письменник Пліній Молодший – дав у своїх записах докладну картину трагедії. Першим постраждав Геркуланом. Небо над ним розтинали вогняні відблиски і почав падати попіл. Незабаром усе оповив такий морок, що ді було щось розгледіти. Через вибух лава почала перетворюватися на пемзу, тому на голову людям посипалося каміння. Ціле місто було поховане під лавою і попелом. Жителям Помпеї стихія подарувала ще один день, однак не помилувала їх. Нове виверження Везувію забрало життя близько двох тисяч осіб. Постійні виверження та вибухи Везувію тривали аж до ХХ століття. Так у 1944 році дуже постраждало місто сан Себастьян, розташоване неподалік від вулкана. Однак люди і досі живуть поруч із небезпечними вогнедишними горами, оскільки на схилах вулканів напрочуд родючі ґрунти – чи знаєте ви, що через сувору вдачу Везувій став найвідомішим вулканом у світі, хоча він удвічі менший за найвищий вулкан планети Етну. Байкал. Опинившись на березі цього величного озера з надзвичайно прозорою водою, мимохідь починаєш порівнювати його з морем, і тут немає нічого дивного адже озеро Байкал більше за деякі моря нашої планети. Учені стверджують, що йому від 25 до 30 мільйонів років. Якою ж дивовижною має бути історія цього чуда природи? Байкал також є рекордсменом і за глибиною. На планеті не існує жодного глибшого прісноводного озера. Місцями, щоб дістатися його дна, доводиться занурюватись на 1620 метрів. В озеро впадають понад 300 великих та маленьких річок. Натомість бере свій початок з нього лише одна – Ангара. Байкал містить у собі п'яту частину всієї прісної води на землі. Це озеро має потужні течії, тож його вода перебуває в постійному русі, але навіть під час спекотного літа вона не нагрівається вище 10 градусів. Байкал став прихистком для рідкісних рослин і тварин. Чудом цієї місцевості є тюлень, якого називають Байкальська нерпа. Дивним є вже те, що ця нерпа мешкає в прісній воді, адже тюлені мешканці океанів і морів. Гімалаї. Гімалаї, що в перекладі із санскриту означає обитель снігів. Справедливо вважають найвищим гірським пасмом світу. Висота цих гір становить 7 і більше кілометрів. Тут, у Гімалаях, таких вершин 96, тим часом, як на всій планеті, їх 109. Справжнє чудо – найвища вершина планети. Ця гора була священною для народів Непалу і Тибету. Володар Неба або Сагар Матха – так цю вершину називали в Непалі а жителі Тибету називали її богинею матір'ю світу» або Джомолунгмою. Щоправда, європейці все одно дали вершині свою назву на честь полковника Сера Джона Евереста, колишнього генерального топографа Індії. Саме завдяки роботі англійських топографів стало відомо, що висота Джомолунгми становить 8840 метрів. Найбільша загадка, яку зберігають снігові вершини – це Єті або снігова людина. Мисливці й альпіністи часом знаходять у Гімалайських горах сліди, схожі на людські, проте величезного розміру. Досліджувати неприступну місцевість, щоб знайти докази існування Єті, немає можливості. Однак ніхто не може й заперечити цей факт. Тож ця таємниця продовжує обростати чутками і міфами. Чи знаєте ви, що найвищі гори світу і досі продовжують рости. Гімалаї виникли в місті зіткнення індійської та євразійської плит. А оскільки рух триває, то й Гімалаї щороку стають більшими на сантиметр. Гора Фудзі, Найвища в Японії гора Фудзі 3798 метрів. Є справжнім чудом не тільки для японців а й для всіх людей у світі. Щоб ушанувати святиню, кожен японець має піднятися нагору. І це не проста мандрівка, у яку вирушає велика кількість туристів. Це священний обов'язок. Щоб дістатися вершини, японці розпочинають свій шлях з вивистою стежкою, прокладеною на схилах фудзі. Вони беруть із собою спеціальну бамбукову палицю з бубанцями. Але перш ніж дістатися вершини – Кожний мандрівник може зупинитися для перепочинку на спеціальних майданчиках станціях Таких станцій 10, і на кожній із них на палиці випалюють спеціальне клеймо. Це позначка про подолання певного етапу шляху. На вершині гори стоїть храм, у якому моляться ченці, а поруч з ним кратер вулкана. У середині кратера є 8 виступів, покриті снігом, немов на вершині фудзі розквітла білосніжна квітка. Ці виступи називають вісім пелісток Фудзі. Фудзі є вулканом-пірамідою. Вік цього вулкана становить близько 8 тисяч років. Проте, яким би чудовим не був кратер вулкана, він і досі є небезпечним. Фудзі – вулкан із норвом. Його виверження регулярно відбувалися впродовж багатьох століть. Науці На відомо 18 вивержень Фудзі. Під час одного з них, яке сталося – в 1707 році попіл засипав усі будівлі й вулиці Токіо, до якого від Фудзі цілих 100 кілометрів. Долина Гейзерів Здається, що вчені вже давно вздовж і впоперек дослідили нашу планету. Проте у природи завжди є дива, про які ми майже нічого не знаємо. Так, одне з природних чудес світу було віднайдено зовсім випадково вже у ХХ столітті, в 1941 році. Тоді геологічна експедиція побачила дивовижне видовище. Величезний струмінь пари і гарячої води несподівано здійнявся в небеса, вирвавшись із кам'яної ущелини. Це був один із гейзерів, відомої тепер долини гейзерів, яка розташована на півострові Камчатка. Гейзер – це потік гарячої води і пари, що накопичуються в підземних тріщинах. Тиск змушує воду закипати, і тоді потужний струмінь пари розриває земну поверхню, викидаючи нагору гарячий фонтан. Над землею стелиться густа пара із запахом сірки, і навколо стоїть неймовірний гуркіт, свист, шипіння та булькіт. Окрім Камчатки, гейзери зустрічаються на нашій планеті тільки в трьох місцях. В Ісландії, на річці Єллоустоун у США та в Новозеландській долині Роторуа. Кожний із гейзерів має своє ім'я і свій характер. Одні можуть вибухати кожні 10 хвилин, а деякі – тільки один раз упродовж 6 годин. Гейзери небезпечні. Приміром, під час вибуху гейзера велетня протягом однієї хвилини вгору здіймається струмінь окропу, Загальною масою – 30 тонн. Озеро Дьохтю У 1498 році під час однієї зі своїх видатних морських подорожей Христофор Колумб відкрив нічим не примітний на перший погляд острів Тринідад. Проте, як з'ясувалося пізніше, тут причаїлась велика загадка. Серед шумливої зеленої рослинності на Тринідаді знайшли озеро, але води в ньому не було. Чорну лискучу масу з густим ядучим запахом. Ось що воно являло собою. Його поверхня, здавалося, була твердою і могла витримати дорослу людину. І якби не бульбашки та невеличкі хвильки, що з'являлися час від часу. Узагалі було б важко говорити про те, що це озеро. Згідно з легендою місцевих жителів, на Тринідаді жило плем'я індіанців Чайма. Якось представники племені скоїли жахливий гріх. Приготували їжу з птахів колібрі, яких вважали священними. Боги розгнівалися на індіанців і прокляли місцину, на якій вони жили. На місці проклятого поселення і з'явилося озеро Дьохтю. А в учених є своя теорія. Вони припускають, що близько 50 мільйонів років тому тіла тварин розкладалися на смоли на морському дні. Згодом стався сув земної кори, через що смоли наблизилися до поверхні. Промені сонця зробили їх густими і тягучими. Саме так і утворився дьоготь. Схожий на чорне багнов міст озера не раз допомагав людям. Дьогтем змазували щілини своїх кораблів-мореплавці, а в наші часи із цього природного асфальту роблять покриття для доріг. Незважаючи на те, що дьоготь постійно вичерпується. На його місці доволі швидко з'являється нова масляниста маса. І це при тому, що глибина озера становить лише близько 80 метрів. Водоспад Ангель Потік води, який рухається, виблискуючи на сонці. А потім зненацька з гуркотом падає вниз, поповити хмарами дрібних крапелюк. Зачаровує. Ці бурхливі потоки можуть розрізати навіть тверду скелю, тому люди шанували їх із давніх давен. Часом їм навіть поклонялися і вірили, що саме тут живуть всесильні духи води. Якщо ви бажаєте помилуватися найвищим у світі водоспадом, то вам доведеться здійснити мандрівку до Південної Америки – країни Венесуели. Там, у гористій місцевості, можна побачити річку Кароні. Вона досить довго біжить по гірському плато. А потім на стрімкому урвищі вся маса води зібрана під час тривалої мандрівки. Розбурханим потоком падає вниз. Щоб досягти озера, яке лежить біля підніжжя скелі, вода пролітає 970 метрів, тобто майже кілометр. Величезна біла хмара-бризок огортає густою туманною завісою гори, з яких летить водоспад Ангель. Місцеві племена індіанців, спостерігаючи за немовби поглинутими димом скелями, думали, що там живуть злі духи. Вони навіть називали ці скелі Ауянтипуї, що в перекладі з місцевої говірки означає «гори диявола». Свою теперішню назву водоспад одержав на честь американського пілота Джиммі Енджела. Іспанською мовою «енджел» звучить як «ангель», Здійснюючи складний і небезпечний переліт, Джиммі сподівався знайти золото. Натомість знайшов найвищий у світі водоспад, що назавжди прославив його ім'я. Великі північні фьорди Тисячі років тому льодовики розпочали свій наступ на материки. Просуваючись крізь скелі, льодовик ламав їх залишаючи після себе ущелини й западини. Поступово ці ущелини наповнювалися морською водою, утворюючи затоки. Саме так з'явилося одне із чудес природи, яке назвали норвезьким словом фьорд. Звісно, фьорди зустрічаються не тільки в Норвегії. Ними можуть похвалитися майже всі скандинавські країни – Норвегія, Швеція і Данія. Проте саме в Норвегії зустрічаються найглибші фьорди. Один із них нарекли королем фьордів. Це Согнефьорд. Його глибина сягає 1212 метрів. У короля фьордів є сусід – Хардангерфьорд, що славиться дивовижними водоспадами. В одній зі скандинавських легенд йдеться про сімох сестер-красунь. Якось до них прийшов свататися мужній і сміливий вікінг. Сестри запропонували йому обрати одну із них і принести наступного дня своїй обраниці фату. Проте вони були такими вродливими, що наречений розгубився, бо не знав, кого ж йому обрати. Так він і застиг на місці, обернувшись на бурхливий водоспад, який стали називати мужній наречений. Поруч із ним у хмарах бризок вирує водоспад фата нареченої, а навпроти дзюркочуть сім струмочків. Так, ніби сестри, які не дочекалися судженого, обернулися на водоспад сім сестер. Долина пам'ятників Природа часом створює найдивовижніші скульптури. Одну з таких галерей можна побачити на південному заході США, де розташоване фантастичне видовище – Долина пам'ятників. 250 мільйонів років тому цю місцевість вкривало море. Поступово пісок на його дні перетворився на піщаник. Спливав час, земна кора продовжувала свій рух, через який колишнє морське дно опинилося на поверхні, оголивши піщаник перед сонцем, вітрами, морозами і дощами. Ці природні інструменти і створили справжнє чудо. Вони вирізали з піщаника цілий світ у якому людина з фантазією легко може побачити все, що тільки їй заманеться. Замки і храми з вигадливими колонами, височезні шпилі веж із дивовижними відтінками коричневого і червоного піщаника, що змінює свій колір під промінням вранішнього і призахідного сонця. Саме таким видовищем вітає долина пам'ятників своїх гостей. Природа потрудилася на славу. Часом висота гігантських пам'ятників Сягає трьохсот метрів. Такою, приміром, є скеля-замок, прикрашена зубчастими башточками, ніби справжній середньовічний замок. У жодній точці планети немає такої розмаїтості форм, такої бурхливої фантазії, яку виявила природа тут, створюючи шедеври з простого піщаника. Засмучує тільки одне – матеріал, з якого створено ці чудеса, дуже крихкий тож величні замки й колони поступово руйнуються. Ніл. Життєву силу Єгипту дає ця дивовижна ріка, яка є однією з найдовших у світі. Її довжина становить 6500 км. Саме тому Ніл вважають царем річок. Для стародавніх єгиптян Ніл був божеством а головним святом був період його розливу. Єгиптяни вірили, що поблизу найвіддаленіших порогів, серед неприступних скель, є величезна печера, де живе всемогутній бог Нілу Хапі. А печеру, з якої витікає ріка, охороняє грізний змій. Він може контролювати водний потік, стискаючи Ніл своїми кільцями. Щоб наповнити ріку водою і задобрити божество – Єгиптяни влаштовували численні свята і приносили великі жертви богові Хапі. Ніл розливався у вересні, тоді вода повністю затоплювала долину ріки. А після спаду води поля отримували найцінніший подарунок річковий мул. Кращого добрива годі було шукати, тому єгиптяни відразу ж починали посів. На родючому ґрунті посіви швидко зеленіли, даючи їжу численним синам Єгипту. Ніл може змінювати своє вбрання. На кілька днів протягом року його вода стає зеленою. Через дрібні водорості розпочинається цвітіння. Це спричиняє чимало проблем, оскільки таку воду вже не можна пити. Але незабаром Ніл знову змінюється. Після прибуття води він стає криваво-червоним. Цей час називають періодом червоного Нілу. Секрет полягає в тому, що у воді підвищується концентрація червоного мулу. Саме цей мул згодом стає ідеальним добривом. Увесь світ знає про бурхливий потік неймовірної краси – Ніагарський водоспад. Існують вищі за нього водоспади. Деякі з них мають більшу кількість потоків але найвидовищніший з них усе-таки Ніагарський. Цікаво, що одна частина славнозвісного водоспаду належить Канаді, а інша – землям Сполучених Штатів Америки. Ріка Ніагара несе води славетних американських озер. Неймовірна маса води падає зі скель, прокладаючи собі шлях з озера Ері до озера Онтаріо. Ніагарський водоспад складається з двох частин, кожна з яких по-своєму приваблива. Підковоподібний водоспад вражає силою і неймовірним гуркотом, який чутно на багато кілометрів довкола. Через цей гуркіт його часом називають громовершцем. Власне кажучи, і саме слово Ніагара у перекладі з говірки і рокезів означає гуркітлива вода. Частина водоспаду описує дугу завдовжки 792 метри. Американський водоспад менший за довжиною, проте вищий на 10 метрів. Він утворює прямий потік завдовжки приблизно 300 метрів Що значно краще відкрити для споглядання Адже милуватися підковоподібним водоспадом заважають бризки води Які застеляють собою геть усе Ніагарський водоспад існує вже близько 10 тисяч років Проте Ніагара поступово розмиває край урвища З якого водоспад обрушується вниз За рік розмивається близько метра землі Тож зараз це чудо природи перебуває під серйозною загрозою. Саргасове море. Це дивовижне море без берегів, що лежить у північній Атлантиці, і ще з часів плавань Колумба мало недобру славу серед мореплавців. Ходили чутки, що тут гинуть кораблі, потрапляючи в підступні пастки. І хто б міг подумати? що винуватцями всіх цих чуток є звичайнісінькі водорості – саргасуми. Вода тут майже не рухається, проте залишається чистою. А завдяки тому, що кордони Саргасового моря утворені теплою течією – Гольфстрімом, вона ще й тепла. Водорості займають фактично весь простір цього деовижного теплого басейну. Часом здається, що частину океану вкриту зеленим килимом. Довге листя саргасума тримається на плаву завдяки великій кількості бульбашок повітря. Через це водорість нагадує виноградне гроно, звідси й походить назва цих рослин. Адже в перекладі з португальської «саргасо» означає «гроно винограду». Ще однією загадкою, що стосується східних вод Саргасового моря, є славнозвісний Бермудський трикутник. Так моряки охрестили місце – окреслене умовними лініями між Бермудським архіпелагом, островом Пуерто-Ріко та півостровом Флорида. Слід сказати, що не лише кораблі й пароплави, а навіть літаки, пролітаючи над цим місцем, ризикують зникнути за найзагадковіших обставин. І скільки вчені не намагалися розгадати таємницю трикутника, їм не вдалося зробити цього й до сьогодні. Гольфстрім Просторами Атлантичного океану, від Мексиканської затоки до Полярних морів, мчить справжнє чудо природи – річка без берегів, вода якої несе до узбереж Північної Європи тепло. Ця тепла течія одержала назву «Гольфстрім». Вона є одним з найвагоміших факторів формування клімату низки країн, адже температура її поверхневих вод сягає 30 і більше градусів за Цельсієм. Гольфстрім можна побачити серед океану завдяки його яскраво синьому кольору. Річ у тому, що вода з великою концентрацією солі має синій відтінок, а Гольфстрім містить у собі ще більшу кількість солі, ніж океанські води. Гольфстрім став відомим ще за часів мандрівок Христофора Колумба. Його кораблі, що прямували до Нового світу, виявили дивну течію в 1492 році. Уявіть собі подив бувалих моряків, коли при попутному вітрі, що надимав вітрила, корабель несподівано починав плисти в протилежний бік. Утім, щойно загадку було розгадано, мореплавці стали вміло користуватися потужними силами течії. Вона допомагала прискорити повернення до Європи. Наукова характеристика Гольфстріму з'явилася тільки в 1770 році. Її автором став учений Бенджамін Франклін завдяки якому течія одержала назву, а мореплавці – першу карту, де був позначений її маршрут. Гольфстрім з давніх давен використовують її для пересилки послань у пляшках. Такою морською поштою користувався й сам Колумб. Коли один з його кораблів, Санта-Марія, зазнав аварії, він вклав у барильце послання про це. Шкода лише, що лист великого мореплавця був знайдений поблизу Гібралтара більш ніж за 350 років після відправки, аж у 1856 році Амазонка. Коли іспанці завойовували території Південної Америки Їм довелося мати справу з дивним племенем жінок-воїнів, які вправно стріляли з лука і дали гідну відсіч ворогам Саме вони змусили конкістадорів згадати давньогрецькі міфи про безстрашних амазонок. Тож і річку, на якій відбувався бій, іспанці нарекли амазонкою. Тим часом місцеві індіанці називали амазонку Паранатінг, що в перекладі з їхньої говірки означає «королева рік». І це насправді так. Амазонка вражає королівськими розмірами, силою і красою. Найбільша річка планети має довжину понад 7 тисяч кілометрів і несе у собі п'яту частину всієї прісної води світу. Особливістю Амазонки є водні буруни, що з'являються зовсім несподівано і мчать із дивовижною швидкістю, перекидаючи все на своєму шляху. Ці вали утворюються під час зіткнення течії ріки з приливною хвилею. Інколи здіймається стіна води за понад 5 метрів. Амазонська низовина – царство боліт і джунглів. До речі, тропічні амазонські ліси – це один із головних постачальників кисню для нашої атмосфери. Саме тому їх часом називають легенями планети. У Королевий рік безліч підданих. Завдяки їй живуть понад дві тисячі видів риб. Тут зустрічаються скати, акули, річкові вугри і гроза амазонських вод піранія. На вигляд, ця рибка не дуже велика, проте вона є власницею найгостріших зубів і неймовірного апетиту. Зграя піраній за лічені хвилини може залишити від величезної туші кабана лише кісточки. Кіліманджаро у серці Східної Африки серед безмежних, випалених нещадним сонцем саван. Гордо височить гора із блискучою білосніжною шапкою. На місцевому наріччі Суахілі, горду красуню так і називають Блискуча Гора або Кіліманджаро. Ця таємнича гора утворилася з трьох давніх вулканів, які немовби зрослися Найстарший з них шира, лежить на захід від Основної гори, другий за віком, вулкан Мавензі, розташувався на сході. А наймолодший і найбільший серед трьох вулканів – Кібо – навіть зараз час від часу пахкає димом, ніби готуючись до майбутніх вивержень. Серед місцевих племен тривалий час ходили чутки, що вершина Кіліманджару вкрита сріблом. Що ж до європейців, то вони не могли підкорити Кіліманджару аж до кінця XIX століття. Лише в 1889 році німецький географ і альпініст Ганс Майер зміг піднятися на Кібо, а Мевензі була підкорена ще пізніше – у 1912 році. Тільки після цих досліджень науковий світ визнав, що тут, на горі Кіліманджару, за три градуси до екватора, лежить вічна крига. Полярне сяйво Часом люди мають змогу споглядати вражаюче видовище. Нічні небеса зненацька не мов би спалахують. Грайливі веселки забарвлюють небо в червоні, жовті, фіолетові і зелені кольори. Складається враження, ніби дивишся в калейдоскоп. Це явище називають північним сяйвом. Найяскравіші кольори північного сяйва можна спостерігати поблизу полюсів планети – в Арктиці і Антарктиці. Але у середні віки це чудо часом розфарбовувало навіть небеса над Європою. У літописах, які розповідають про людове побоїще, битву Олександра Невського з лицарями-хрестоносцями, йдеться про те, що в небі над Чудським озером з'явилося сяйво у вигляді вогненних списів і стріл. Тоді воїни Олександра, гадаючи, що сам Бог на їхньому боці, і що він покликав своє небесне військо їм на допомогу, здобули блискучу перемогу. Небесна гра світла довгий час залишалася загадкою для людей. Цей дивний феномен удалося пояснити тільки у ХХ столітті. Коли на Сонці відбувається спалах, у космос потрапляє сила-селенна частинок, що мчать зі швидкістю світла. Під дією магнітного поля Землі частинки змінюють траєкторію руху і зіштовхуються із частинками земної атмосфери. Під час такого удару передається електричний заряд. Коли частинка позбувається заряду, вона починає світитися. Магнітне поле нашої планети впливає на рух космічних частинок і спрямовує їх до полюсів. Саме тому живі вогники найчастіше виникають в Арктиці й Антарктиці. Великий бар'єрний риф Підпливаючи до берегів Австралії, корабель славетного мореплавця Джеймса Кука зіштовхнувся із несподіваною перешкодою. Корпус було пошкоджено, і лише після того, як корабель максимально розвантажили, команді пощастило продовжити плавання. Того дня мореплавці мали справу зі справжнім дивом – великим бар'єрним рифом. Цей унікальний витвір природи видно навіть з місяця. Він тягнеться від східного узбережжя Австралії, маючи довжину 2000 км і ширину 5 км. Великий бар'єрний риф утворений зовні непоказними істотами – кораловими поліпами. Піклуючись про власну безпеку, кораловий поліп будує хатинку-чохол – міцну вапняну трубочку, яка служить йому захистом. За своїм складом хатинка нагадує крейду проте набагато міцніша через вміст хітинових ниточок. Коралові поліпи розгорнули будівництво великого бар'єрного рифу мільйони років тому, а сьогодні його масштаби просто таки вражають уяву. Середня висота рифу становить 120 метрів. Будівництво не припиняється ні на мить, але хатинки поліпів ростуть дуже повільно. За рік гілочка корала збільшується всього на 5 сантиметрів. Форми коралів дуже різні, а часом просто фантастичні, як і їхні кольори. Корали дуже чутливі до чистої води, тому там, де вода брудна, вони ніколи не розпочнуть свого будівництва. Кораловий риф є притулком для безлічі молюсків, восьминогів, губок і риб. Сахара Гарячий і сухий вітер жене хвилі піску, ніби на багато тисяч кілометрів розпростерся Золотий океан. Перед нами Сахара, найбільша пустеля планети. Вона займає територію майже всієї Північної Африки, і лише одна ріка перетинає цю спекотну місцевість – Великий Ніл. Води в Сахарі так мало, що в деяких районах дощі не випадають упродовж 10 років, а то й більше. Гаряче стає від самого слова Сахара, адже тільки тут спека може сягати 58 градусів за Цельсієм. Однак упродовж дня температура може коливатися в межах 30 градусів, тому нічна пустеля доволі холодна. Найбільшу небезпеку в Сахарі становлять пилові бурі. Часом повітря настільки насичується піском і пилом, що просто неможливо дихати. Вітри в Сахарі дмуть майже безперервно. Сирокко – гарячі бурхливі потоки повітря, які висушують усе на своєму шляху. У Єгипті їх називають хамсинами, від місцевого слова 50, оскільки ці вітри безупинно дмуть цілих 50 днів. Зрідка посеред піщаного царства зринають дивовижні зелені острівці – оази. Тут ростуть фінікові пальми і дзюркоча рятівна вода, але каравани мають пройти неабиякий шлях перш ніж досягти омріяної оази. Однією з таємничих перешкод на їх шляху є міражі. Здається, ось він – рятівний зелений острівець. Ось мерехтить гладінь прохолодного озера. Проте таким видінням не слід вірити. Вислизаючи від мандрівників, міражі заманюють їх усе далі і далі від справжнього прихистку. Маріанська западина Унікальний жолоб занурюється в надра Тихого океану аж на 11 км, Це Маріанська западина, яку також іменують четвертим полюсом Землі. Адже інколи, окрім географічних полюсів – північного і південного, виокремлюють і геологічні – Джомолунгму – найвищу точку планети, і Маріанську западину – найглибшу. Важко навіть уявити, з якими труднощами зіткнулися вчені при дослідженні Маріанської западини. Величезний тиск, підвищена щільність і солоність води, низька температура – усе це доводилося враховувати при створенні спеціального обладнання. Відоме тільки одне занурення на самісіньке дно Маріанської западини, здійснене 23 січня 1960 року Жаком Пікаром та Доном Уолшом у батискафі Трієст. Учені тоді дізналися чимало дивовижних фактів. Було з'ясовано, що на великих глибинах шари води можуть змішуватися, а отже поховання ядерних відходів небезпечно робити навіть на таких глибинах, бо колись вони все одно зринуть нагору. Також установлено, що на глибині понад 6 км при нульових температурах і величезному тиску існують живі істоти. Там було знайдено восьминогів мутантів, незвичайних морських зірок, хробаків, довжина яких сягала півтора метра, двостулкових малюсків і голотурій. Чи знаєте ви, що найдивовижнішими мешканцями западини є крихітні одноклітинні організми? Як з'ясували вчені, їх вік становить майже мільярд років. Імовірно, це найдавніші серед відомих на сьогодні жителів планети. Гранд Каньйон, людині, яка ніколи не бачила ущелену Гранд Каньйон на власні очі. Надзвичайно важко уявити всю красу одного з найвеличніших видовищ на землі. Каньйони й водоспади, печери і яри здаються не зовсім реальними через переливчасті кольори, що весь час змінюються. Гранд Каньйон лежить в Аризоні між озерами Мід і Пауел. Неймовірних розмірів провалля створила звичайна річка Колорадо, що протікала тут мільйони років тому. Поступово рух земної кори змусив піднятися річкову рівнину, тож води Колорадо стали врізатися в м'яку породу. Урешті-решт вода проточила навіть граніт та кристалічні сланці, з яких зараз утворене дно каньйону. Сьогодні глибина каньйону така велика, що річка видається мілководною, однак це враження хибне. Колорадо – доволі швидка і сильна ріка. Провалля каньйону заповнена скупченнями стрімчаків-останців, які тут називають храмами. Останці справді мають дуже вигадливі форми, тому доволі часто нагадують дивовижні храми, куполи і фортечні мури. Уся ця розкіш має жовтий, рожевий, коричневий, бурий і червоний кольори, залежно від того, на якому шарові ґрунту розташований останець. Основний каньйон має довжину 365 км і обидва боки ущелини ніде не поєднані мостами. Приміром, якщо ви хочете дістатися з Норд-Рим-Хетквотерс до розташованого на іншому березі селища Гранд-Каньйон, відстань між якими по прямій через каньйон не перевищує 19 км, то вам доведеться подолати дистанцію понад 322 км.